Музиката лекува с мажорни гами. Бяхме в малкия салон и след приключване на общия обяд се изпълни музикална програма. Първа една сестра свири на пияно, после двама цигулари, а накрая една сестра изпя солово няколко песни, акомпанирано от пияно. Създаде се музикална атмосфера и учителя каза.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 на Белия дроб и прочие. Има много да се изучава в музиката. В нея няма все още всички знаци, които са потребни. Сега създайте една песен, чрез която да престане всяка една болка. Докато пееш, докато си наникаш, болест не може да те гази. Дето има музика, има живот. Едно лекарство,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 В бъдеще ще има лечебна музика. Мозъкът има свои определени тонове вибрации, сърцето черния дроп, мускулите, костите също. Здрав човек наричам този, у когото всеки орган има свой определен тон и свои определени вибрации.